Född av Erik och Audrey och Bromsaller, Bön Fredri Marstrand. Det diskas kan att landet överfottrit så det är så mästare. Nu vill jag mitt hjärta för dig underluta och skicka en helning på skrivandet bils när skeppet går på havetet våtast och vinden den blåser en chaligens frid. Den Ibland är han stark och ibland han svår De gör mig så livet så modigt vallar alla säger gör mig så modigt så livet vallar alla Och diskar på sista hotellet Sen låt du har fått Sen är enkel min vän Men när du en gång blir min maka Istället så får du den taga Sen skadan igen Och om mitt hjärta En tallrik där far Som du finger diskas I alla din dörr gör mig så livat som modigt Vad är alla? Säger mig så livat som modigt Vad är Jag alltid påtänker när stora går ner och när som går av När månen sitt silver kring boken bestänker Ja då är du med mig från och till tåg Och när som jag kryper mig ned i min kaj Så är du upp med mig fast bara på skaj Det gör mig så liva som modigt faller alla Det gör mig så liva som modigt faller av jag det att assalanta jag alltid på sänker Och när som jag dricker min törstannes sträck Mitt här blicka mål utav och på täter Säg kökets beskåda av inbåda blick Av alla det blomster på kärleken steg Är inget så rart som en flick ifrån din. Det gör mig som livet som, som, liv, som modigt faller alla, det gör mig livet som